وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَلَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم أَاتِي أَنْفُسَنَا تَقْوَهَا وَزَكِّيهَا أَنْ تَخِيرُ مَنْ زَكَّهَا أَنْ تَوَلِيُّهَا وَمَوْلَهَا أَ Ikhutul Iman, Ikhutul Fidin, A'azakumullah, Wa'wahiblikum Filah Alhamdulillah, Suma Alhamdulillah Kita dapat lagi satu nikmat daripada Allah, Ikhwan nikmat, nikmat boleh duduk dalam majlis ta'alim, Alhamdulillah Bukan saja makan, minum itu nikmat, kesehatan juga nikmat Tetapi orang kata ilmu juga adalah nikmat. Dapat faham ilmu seperti mana ilmu itu punya kehendak, itu satu lagi nikmat. <coughs> Kalau kita katakan ilmu, ramai orang dapat ilmu. Quran, Quran adalah nikmat. Inilah Quran yang kita baca, inilah Quran yang Mu'tazilah baca, inilah Quran yang Syiah baca. Tapi masing-masing tidak mendapat nikmat yang kedua Untuk faham Quran Seperti mana dia diturunkan Alhamdulillah kata Abu Aliyah Allah memberi kepada aku Islam Tetapi setelah aku dapat Islam Tuhan bagi kepada aku ni'mat sunnah Dengan nikmat inilah Aku terpisah daripada golongan-golongan yang lain Semua orang baca Quran ikhwan Jadi Siapakah yang menafsirkan Quran Yang kita kata jelas penafsiran dia Tepat penafsiran dia Kita Ini Al-Fadhil, ini Al-Fadhil, ini Al-Fadhil Semua Al-Fadhil Semua orang hebat-hebat Tapi siapakah orang yang tepat Tafsiran dia Itu orang yang boleh mengembalikan Tafsiran Quran kepada Quran dan Sunnah Satu benda kita kena ingat Ikhwan, Quran adalah kalang Tuhan Quran kalam tuhan Kita bila baca Quran kita nak dapat perasaan tawaduk perasaan yang Quran kata innamal mu'minunalladzina idza zukkirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana nak mendapat jiwa yang disentuh oleh al-Quran Kita mesti simpan dalam kepala kita Quran itu kalam tuhan Kalam Rabbul Al Alamin Bagaimana kita duduk depan Quran, kita nak beradab, nak berhati-hati, kita nak memandu arah macam mana ikhwan? Ini kalam Tuhan. Maka ikhwatul iman, kalau satu orang itu ikhwan dia tidak tahu Quran itu kalam Tuhan. Dibaca, dibaca, dan dia boleh tafsir ikut suka. Kita pun kadang-kadang ustaz buat kuliah kawan duk dekat dengan ustaz contohlah kawan canya apa ustaz kata kawan ni pendengar kawan ni pendengar ustaz cakap sesuatu kawan kata kat kawan kita apa ustaz kata sama-sama dengar kawan ni jawab tapi tanya sendiri teh yeah. membalikkan perkataan itu kepada orang yang mengeluarkan perkataan itu penting orang arab akan kata Lazimul qaul ليس بالقول. Banyak ucapan, banyak teks dikeluarkan tapi makna dia bukan begitu. Mak banyak dalam bahasa kita mak ayah kata anak-anak ang -anak, ah, tak guna. Tapi bukan itu yang dia maksudkan. Tapi dia keluar dah tak guna, dia keluar dan tak guna. Tapi bukan itu yang dia maksudkan. Orang Arab kata lazimul qaul bil بالقول. Bukannya lazim tu kita dengar itu maksud dia. Maka macam mana kita nak tahu? Kita kena kembalikan kepada Tuhan yang cakap. Sahibul kalam. Siapa yang cakap? Sekarang Quran ini kalam Tuhan. Apa makna dia? Bukan, bukan kalam farah. Bukan kalam kosong. Ada makna. Ada isi. Ada erti. Ada hidayah. Dalam surah Al-Araf. Dalam surah Al-Israq. Inna Qur'an yahdi lil lati hiya aqwam. Qur'an memberi hidayah kepada kamu. Dalam Al-Baqarah hudal lil muttaqin. Dia memberi petunjuk kepada orang takwa. Dia bukan kalam yang terjadi kerana kebetulan, tidak. Allah melihat Nabi dia disakiti, Allah kasihan turun Al-Quran menghiburkan Nabi, tidak. Quran dicurunkan dengan makna dengan isi dengan tadabur dengan pelajaran jadi macam mana kita nak tahu kita kena kembalikan ayat itu kepada tuan yang mengeluarkan ayat iaitu Allah jangan main-main saya bercakap antum boleh ulah Apa apalah mama ni main stone sekali buat mangkak pula cakap pelik-pelik antum boleh ulah tapi belum tepat ulasan antum tanya saya Ustaz, kenapa Ustaz kata demikian? Itu kita dengan kita Kita pergi high court Awak dicuduh Mengeluarkan perkataan demikian demikian. Hakim akan canya Pertama, adakah ini perkataan awak? Yang kedua, apa awak maksud dengan perkataan itu? Ya, saya bersumpah Tidak ada yang saya cakap malakan, Tidak ada yang saya cakap Tidak ada yang saya cakap ini Malaika semuanya Benar Ya? Sekarang 30 juzuk Quran adalah kalam Tuhan Nak rujuk ke siapa kalam ni? Siapa yang berhak memberi penjelasan? Allah hantar Satu makhluk dia Yang bernama Rasulullah Utusan Allah Tutuplah semua mulut Siapa tak berhak bercakap pasal Tuhan Pasal tu kalimah Rasul Diidafahkan kepada Allah Disandarkan kepada Allah untuk menunjukkan Rasul yang diutuskan itu mempunyai kemuliaan yang besar. Semua mulut kena tutup. Hanya satu orang saja boleh bercakap pasal eh? Rasulullah. Pasal Allah dia. Bila kita tak, tak tahu kata itu kalam Tuhan setinggi itu. Kita baca dan kita boleh tak bisa ikut suka. Sehingga bukan Tuhan maksudkan. Kita kata Tuhan maksudkan. Bukan Tuhan mau begitu. Kita kata Tuhan mau begitu. Ini adalah satu pendustaan, ikhwan Pasal itu, ilmu Alhamdulillah Kita boleh belajar Kita boleh belajar dengan betul Masya Allah, ikhwan Ini nekmat lagi dalam Lagi dalam Dalam lagi ada nekmat Dalam lagi ada nekmat Subhanallah Ikhwan Kita, buku yang kita baca itu mencetak generasi Rabbani Tapi, saya tertarik Tadi itu Imam solat. Maghrib baca surah Saya Sangat tertarik Surah Dukhan Surah Dukhan Itu imam kita baca tadi Ada kena-mengena ke hidup kita Dukhan Apa makna Dukhan? Jurubu Kita berada zaman Dukhan Jurubu asak Asak okok tu lain lah Dia sendiri bikin Jurubu Dukhan Tu so, Imam baca tadi ayat Dia mengusik jiwa Ketika kita salat tu dia macam pegang Ayat-ayat Tuhan Dia pegang jiwa kita, jantung kita Dalam surah Dukhan Allah cerita macam mana Quran diturunkan Quran diturunkan Sampai kepada ayat Sepuluh Sampai pada ayat sepuluh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai pada ayat sembilan Allah Subhanahu wa ta'ala kata balhum fi shaki yal'abun balhum fi shaki yal'abun Allah katakan nampaknya setelah diterangkan Quran diterangkan semua hukum-hukum Allah Islam dalam jiwa mereka masih ada keraguan tadi dah ba'dah alif lam mim al kitabu muttaqin. Larangan kita ragu dengan Quran Dicurun Dicerita Quran turun pada malam Al-Qadar Malamnya Mubarakah sebagai pelajaran Malamnya ditulis tentang qadar Qadar dan qadar manusia Malam itu adalah urusan daripada Tuhan Rahmat daripada Tuhan kamu Tuhan yang maha mendengar Lagi maha mengecahwi Tuhan yang menjadikan uh, tujuh petala langit bumi dan apa yang ada di antara keduanya kalau sekiranya kamu termasuk orang yang yakin tidak ada tuhan malaikat dia yang bagi hidup yang bagi mati tuhan kamu dan tuhan bapa-bapa kamu yang terdahulu sampai ayat 9 balhum fi shakki yalabun nampaknya dengan semua statement ni kamu masih ragu Kita tengok bahasa Quran untuk memulihkan jiwa manusia hanya Tuhan sahaja boleh mengubah jiwa manusia. Dalam al-muslim ia musarrifal qulub, sarif qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbib qalbi ala dinik. Membolak-balik. Itu hak Tuhan. Ada tragedi dalam hidup kita berpaling hati kita. Ada insiden dalam hidup kita daripada sesat kepada hidayah, daripada syak kepada yakin. Ada insiden pula tengah yakin elok-elok dia ragu pula tapi masalah paling besar kata Allah bila kita bagi tahu ini kalam Allah ini ayat Allah nampaknya kata Allah masih ada keraguan dalam hati mereka mereka ragu Tuhan pencipta mereka ragu Tuhan penjaga mereka ragu Tuhan pengawal mereka ragu pada menyatakan ibadah itu hanya diberikan kepada Tuhan kata Allah jalla wa ala fartaqib yawma tati sama u bidukhanim mubil ini mungkin ada kena mengena dengan kita Allah Subhanahu kata Fartaqib alright It doesn't matter apa melayu panggil saya tak fahamerti melayu ha? tak apalah tak ada apa apa lah nak ragu-ragu kan okey fartaqi tunggu aku dah tengok dah Hampau punya perangai. Hampau punya perangai aku dah tengok dah. Lanihan tengok aku punya kuasa pula. Ya kawan, ini urusan kita dengan Tuhan. Aku dah tengok dah hampau punya gelagat. Hampau punya senario aku dah tengok dah. Daripada senario satu sampai tiga aku dah tengok dah. Dah tengok dah lawak hampau itu macam mana. Sekarang hampau tengok. Apa kemampuan aku? Fartaqib yauma tak atis samau bidukhan mumbin hampa tunggu hari hari apa tak samai langit yang hampa duk tanggung atas kepala ni akan dikuasai oleh asap apa hari tu apa akan jadi yughsyan nas asap itu akan meliputi manusia Hada azabun alim. Ketika itu lidah kamu akan kata Tuhan ini adalah satu sensasinya sangat dahsyat. Kau tunggu kata Allah. Aku dah tengok dah telah tampol. Hang tak Rasul tak percaya. Terang Quran tak percaya. Hari Ikhwan kita ni kita ni Ikhwan. <coughs> kalau kita duduk tempat tinggi kita boleh nampak semua tapi gunung kinabalu kita boleh nampak pemandangan. Tapi kalau kita duduk tempat yang datar, kita pemandangan kita terhad sampai hujung tu. Jadi pemandangan yang datar, kita akan nampak ah, di situ ada kebaikan, di situ. Tapi kalau kita naik tempatnya atas, tinggi kita tengok ke bawah, kita nampak keliling, kita akan caw Kebaikan kah dominan? Ma'ruf kah? Dominan mungkarkah kah dominan? Allah dia di atas summastawa alal arsy dia tahu hal ehwal bumi dan langit sangat dia cakap perkara paling besar yang berlaku dalam hidup manusia manusia tak sampai pada peringkat yakin dengan hidayah yang tuhan berikan masa itu ahlu sunnah wal jamaah kita belajar daripada awal dulu tiga perkara kena berjalan serentak kan keyakinan di hati ucapan di mulut dengan perbuatan. Serentak itu tanda ada sunnah. Iman ke maksiat ke begitu. Beramal dengan tubuh badan tapi hati reject, tak ada iman. Hati mengaku beriman, lidah dan perbuatan menolak amal soleh, tak beriman. Tiga perkara tu package. Dia tak boleh ada dua, tinggal satu. Dia kena tiga berjalan serentak. Kita nampak sana sembahyang, sini sembahyang, sana tutup aurat, sini tutup aurat. Insan ada hati ihsan ada lisan insan ada perbuatan Allah wahhuwassami'ul alim dia mendengar dan dia mengetahui dia mendengar dan dia mengetahui innallaha innallaha bik, bikulli shay'in alim sesungguhnya Allah dengan tiap benda yang kamu lalui sangat meliputi ilmunya Allah sangat tahu bima yasnaun apa yang manusia kerjakan Maka satu tahap Tuhan kata yauma ta'ti as-sama'u bidukhanim mubin aku akan beri kepada kamu langit akan mengeluarkan asap Wallahu taala alam jurubu ni mai daripada langit ke daripada bumi wallahu taala alam kena tanya orang adat jaga jurubulah kalau mai daripada langit saya satu balak kalau mai daripada bumi dia juga satu balak untuk apa untuk bagi tahu pada manusia bahawa dia sedang duduk di bumi yang ada tuan, ada penjaga, ada pencipta. Jaga sikit tinggal aku Jaga sikit perkataan. Jaga sikit hati perut. Bila ini datang yaghsyannas dia meliputi manusia, manusia akan kata di mulut dia, azza azabun alim. Pedihlah azab ni. Quran merakamkan kepada kita apa dia? manusia akan berdoa kepada Tuhan Rabbana kishif'a annal a'zaba inna mu'minun manusia akan tak ada tangan Tuhan lepaskalah kami daripada azab ni sesungguhnya kami orang-orang yang beriman bila jadi manusia cari Tuhan semai hajat lah la. dia mula tak cari jadi so, dia tahu ada sesuatu orang putih kata remind from Allah remind kan reminder Reminder from Allah To us Cakap orang putih ni sedap Mata kau orang tak faham lah <laughs> orang cakap Melayu lah ni Itu yang kuliah jangan main tu <laughs> Ada sesuatu yang Tuhan nak kata pada kita Ayat seterusnya Allah kata Inna Semua aku buat ini Satu pelajaran untuk kamu satu pelajaran. Wakadja ahum Rasulum Mubin kerana telah datang kepada kamu Rasul yang sangat jelas daripada aku. Ikhutul Iman kita ikhutul Iman Quran kita. Sumbatwala summatwala' anhu waqalu maulam majnun. Quran kata kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita. Tapi bila Tuhan bantu kita balik, orang yang tadi mengaku azab pedihlah yang tulah yang inilah dia akan ambil perangai lama dia balik. Maka datang peringatan balik. Hilang dia buat perangai lama balik. Datang peringatan, dia buat perangai lama balik. Quran kata wa zakir fa inna zikra Masuk ayat Merekaan kedua tadi Kita imam Kita baca Balasan Allah di hari akhirat Tentang dua golongan manusia Tentang dua golongan manusia Inna syajaratal zakum Ta'amun athim Sesungguhnya zakum ini Makanan orang yang berdosa Sesungguhnya zakum itu Makanan orang yang berdosa Kalmuhli <tut> kal muhli yakal muhli yaghli fil buthun Allah kata dia buah zakum ini seperti mana kotoran minyak yang mendidih dia akan mendidih dalam perut Dalam ayat lain Allah kata taluha ka'annahu ru'usush shayatin bentuk dia seperti kepala-kepala kepala syaitan akan masuk dalam perut orang yang orang yang orang yang berdosa ini Quran kata kayaghli hamim bila dia masuk dalam perut manusia ni Quran kata dia mendidih bagaikan hamim air yang kaya panas bila dia mendidih dengaq polo polo polo gelegak dia tu dengaq dalam perut kita dengaq antum ada tafsir Ibn Kathir antum pergi pada ayat Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa wa antum muslimun. Hante sampai ayat tu tengok Ibnu Kassib buat hadis daripada Abdullah bin Abbas. Nabi kata kalaulah zakum itu qitrah titis zakum itu kata dia basah kalau jatuh setitik daripada zakum yang basah tu ke dunia Nabi kata akan binasa penduduk dunia. Tapi Tuhan akan pukau buah itu masuk dalam perut orang yang berdosa dan orang akan dengar bagaimana buah itu mendidih dalam perut Khuzuhu faatiluhu ila sawa'il jahim. Orang yang berdosa ni, ialah orang yang berdosa dia tak taubat, orang yang berdosa, tapi dia tak taubat dia meremehkan taubat. Kita kata ada azab di hari akhirat. Ah, eh, pilihlah, okey dek azab-azab wow, ni semua. jangan ceritalah cerita nonsense ni. Mati aku bua, ah, jaga kubur aku, ah, aku jaga. Maknanya dia mati tak bertaubat. Dia mati tidak kembali pada Allah. Allah sediakan azab begini. Allah kata khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Allah kata kepada malaikat, khuzuhu, pegang dia. Pegang dia fa'tiluhu ila sawa'il jahim dan seret dia ke tengah-tengah neraka jahim. Antum Allah bagi peluang kepada kita banyak atas dunia ni. Dosa bertaubat, dosa bertaubat, masya-Allah. Tak ada nikmat taubat kita dapat. Umat Muhammad dapat nikmat taubat yang cukup besar banding umat-umat dulu. Umat dulu nak taubat syarat dia teruk, ikhwan. Hang bunuh aku, aku bunuh hang. Petir halilintak datang, aku oh, dahsyat takut. Umat Muhammad Chawbat ni senang saja Al-I'tiraf Al-Iqla' Al-Nadam Al-Azm Empat saja Apa dia? Al-I'tiraf Wujudkan pengiktirafan Dosa yang kita buat Jangan bila dosa Cuman buat dosa? Ya saya buat dosa Al-I'tiraf Beri pengiktirafan apa? Peng apa dia? Al-Iqla' Rasa Berhenti dosa tu Nak berhenti al Dia main menyesai dan selesai Al-Azm Dia main satu Azam baru Tak mau buat dah dosa Masya Allah Inna Allah yuhibul tawabin Wa yuhibul mutatahirin Sangat membersihkan Taubat sangat membersihkan hidup Tubu ila Allahi taubatan nasuha Datanglah kepada Allah taubat nasuha Tapi ini orang tak mengambil kesempatan hidup Tuhan kata ketika dia hidup Wasari'u Ilhami kafiratin, mirobbi kum, besegeralah kamu pada ampun Tuhan. Don't waste your time. Ni dengan his macam ni ni, we don't have a much more time. Ada betul ya <laughs> kan? Kata tak betul tak mebelah. <laughs> kan? Kita tak ada masa. batuk tengok betul lah. His, bukan pasal kuliah lama. His, jurubu masuk. Kong, kong, kong kita baca muntah kita tak ada masa yang panjang Quran kata bergegas, bersegera bila tengok sesuatu yang Tuhan anugerahkan wujudkan rasa orang utara, orang utara dia kata rasa bulok rasa bulok dah tu boleh tahu bulok bulok ni bukan pulok bulok ni hmm. Bulok Macam Bila satu orang tu tengok makan Dia punya makan tu macam 4 hari tak makan Oh dia melahak oh, Orang Orang tak kata bulok Baca dengan Ain Bulok Maksud dia Ambul Ketagih sungguh hamba Allah ni Dia bulok dia taram sungguh Bila Allah kata wasari'u ila maghfiratim ya Rabbikum hamba yang da'ih macam kita ni dengar ikhwan dia kena main ghasa ya Allah lazatnya appetizer yang Tuhan bagi ni kena bergegas mesti mencemburui jangan bagi orang jadikan kita orang dahulu merebut peluang Tuhan bagi pada kita tiba-tiba dia hidup dia buat pekat badak tau hayya ala salah hayya ala falah Tuhan bagi sihat bagi cerdik bagi makan Allah dengan jerubu macam ni Allah Allah masih jaga kita ikhwan ya, orang boleh berniaga Habaklah jerubu bacaan IPU 200 ke 300 aku berniaga lagu tu juga yang nak main makan serupa tu juga kita habaq abang ni IPU 200 dah kemarin ada orang makan lepas makan 5 minit muntah keluar balik ke kebak tu tak ada hancur, dia keluar seketui. <tuh> Kita habang kat dia. Ah, dia kata, yang tu kawan tu saya lagu tu Dia makan apa tu juga. Allah telah menjaga alam ini dan dia jaga penduduk alam. Ada orang buat tak tahu. Dia pergi Sampai satu tahap. Bila dia kembali pada Allah, dia tak membersihkan jiwa dia. Allah Ta'ala kata, Tuhan yang Rahman, Tuhan yang Rahim. Tiba-tiba Tuhan tu boleh kata... Kuzuhu, kau tangkap orang ini, kau pegang orang ini. Fatiluhu, kau campak dia. Sawil jahim di tengah-tengah neraka jahim. Lepas tu Tuhan kata, Zulkhazalah, Inna ka antal Azizul Karim. Bukankah masa hidup hangga rasa hang orangnya mulia? Zulkhazalah, Inna ka antal Azizul Karim. Masa hang hidup dalam dunia, hang rasa al-aziz, hang rasa hang kuat, karim, hang rasa hang mulia Kerana hang tak tunduk pada aku, hang tak taat pada aku, hang rasa hang ada kemuliaan Siapa bagi tahu orang derhaka pada aku mulia Zulk, ni balasan untuk hang Pergi ambil buah zakum, masukkan dalam perut dia Biar semua ahli neraka tengok mendidihnya buah zakum macam tu Erat dia di tengah-tengah neraka jahil Dengan tanpa kesian belah daripada Tuhan dan para malaikat Inna ka antal azizul karim Han orang kuat Han orang bijak Han tak semayang ni han rasa han bijak Han dedah orang ni han rasa han champion Semayang sekali lima waktu han buat tatau Han rasa han gagal Han pernah tengok kan kakak aku Kauan, Quran kata inna hadha ma kuntum bihi tamcarun, ni lah di azab yang masa kamu hidup kamu duduk ragu-ragu tapi hari tu dah mati ya dah mati ya tak ada apa-apa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nak menjegit baliklah jitumuna furada baliklah kita bertemu Allah Ta'ala Lepas Ikhwan, Quran bagi nasihat pada kita. Ya ayuhal ladhina amanuku amfusakum wa ahlikum. Dia, akhirnya dia macam tu, Akhirnya dia lagi tu. Wahai orang beriman. ialah kita ada kawan-kawan. Kita bagi pesan. Kita pesan, memesan kawan-kawan kita. Tapi akhirnya, Ikhwan, kita kena jaga diri kita supaya selamat. Saya dengan sahabat, wa tawa sawbil haq, wa tawa sawbil saw. Tak kacau Takkan sahabat nak paksa saya Takkan saya nak paksa sahabat Tak kacau je Tapi akhirnya Ku ampusakum Wa ahlikum nara. Kalau suami nak tunjuk garang Isteri nak tunjuk garang Kepada Keluarga Jangan pada orang Di Disitulah kejayaan kita balik bertemu Allah Anak kita aurat macam mana Isteri kita Salah kita jaga macam mana ya, kawan kita main kuliah alhamdulillah kita kau pandang kiri, aku pandang kanan. Ada kan lagu Piramli dulu. Kupandang kiri, kupandang kanan. Di kau tiada risau. Lama apa? Luju empat belalang lang. Mungkin macamlah, potak tidak boleh tengok gambar senang ya. Kan ada lagu tu kan? Risau, antum? Kita pandang kiri, kita pandang kanan Ini kawan kita Ini sahabat kita Kita tengok belakang, muslimat Kita tengok muka muslimat Tak comel-comel ni Mana satu bini kita, mana satu anak kita Kau yang comel tu bini orang ke, anak orang Your wife Your daughter, your son Where? Now Dia pun dimanalah ni Dia pun dimanalah ni dia pendengarkah ayat quran macam kita dengarlah lah ni Syed Orang-orang Ini tokoh, ini tokoh, ini tokoh, ini tokoh Ini orang hebat Eh kuan, kalau kita ada followers sampai berjuta Tapi dalam followers kita tu Anak dan bini tak tersenarai You are loser man huh. Baru tahu kita gagal dia, kawan. Gagal lah. Saya tak boleh paksa sahabat. Sahabat tak boleh paksa saya. Jiran tetangga tak boleh paksa. Tapi siapa yang kita boleh jentik telinga dia? Kita boleh tampak tangan dia? Your wife, your daughter, your son. Now, di mana mereka sekarang? Sebelah kita, kawan. Sebelah kita, kawan. Where is your wife? Wife ada. Wife. Ha, plural lah. Wife tambahan mana kita bawa? Wife. Isteri kita. Ya Tuhan, aku terima akan nikahnya. Aku terima akan nikahnya. Ada banyak drama lain-lain ni. Apa? Ustazku suamiku. Ustaz ni pun tak leh percaya. Dalam ustaz nikah dah. Aku terima nikahnya Kau terima nikah siapa? Bini kita Mana bini kau? Kau faham agama Kau dengar ya Quran Kau dengar sunnah Mana orang-orang yang Tuhan suruh kau jaga? Itu bini orang Itu anak orang Apa kau boleh buat? Watawassaw bilhaq Watawassaw bilhaq Tak kacau je ya Ustaz tolonglah saya Ustaz bini saya tak dengar Kata apa Ustaz boleh buat? Pagi bini awak berjumpa saya Amboi Ketegak sangat apa saya boleh buat kata kau kau tak dengar cakap lelaki kau jaga kau tu kok, tu kata awak kau tu garang awak saya buat apa buat negera ni tak ada undang-undang tak -undang. hm, asyik melawak je saya boleh buat apa ikhsan <inerangan> <t> <ring> Ik kita hidup ikhwan ya kita hidup akhirnya kita akan mati dan kita takut dengan neraka Allah sangat takut Nabi ajak kita baca lepas subuh, lepas maghrib Allahumma ajirni minal nar Ya Allah pelihara laku daripada nar Dalam hadith termizi Nabi sebut Siapa baca Allahumma ajirni minal nar Dengan ikhlas Dan mengharapkan Allah pelihara hidup dia Neraka akan jawab Allahumma ajirhu minni Ya Allah jauhkanlah dia daripada aku Akhirnya kita takut bertemu Allah tapi Al-Quran Quran kata Ku anfusakum wa ahlikum nara Antum ada anak, Antum ada isteri Jangan datang kuliah sendiri Antum Herak mereka hantum Bawa mereka hantum Walaupun mula dari macam kuci liang, Dia liak Dia tengok ustaz, dia nampak macam Nepal mengkutip derma ayah, Dia kata ayah, macam mana Nepal tu duduk depan Nepal lah kata aku Oh, tu, Pandai cakap Melayu mereka nah. <tuh> Biar api kat dia Malam satu, malam dua, malam tiga Ikhwan, please lah Kita bawa anak kita shopping complex Kita bawa isteri kita makan sana, makan sini Mata'am zamzam, zam mata'am kasar Semua menu Arab Semua daripada kasar Habak je ya. Tamana cakotia baguih punya Tamana kebak baguih punya Tang mana, tang mana laksa Pinang, laksa Jawa, lak abang. Lah. Tang mana ada bom pun kita tahu. Alhamdulillah anak tak memerontak. Satu tempat saja kita nak bawa depan kita ada sejuta masalah. rumah oh, Allah yang aneh kan? komplek bukan rumah Allah, mal bukan rumah Allah. tak ada istimewa. Kita tak makan menu Arab. Tuhan tak tanya kita. Tuhan tak tanya kita pasal Pak Ahmati tak, tak dah makan nasi kebak? Awak Ahmati tak dah makan mandi ayam? Awak Ahmati tak dah makan kapsyah? Tuhan tak tahan? Tapi rumah Allah yang kalau kita langkah rumah Allah ni dengan ayam sembahyang Selama kita langkah dosa kita diampun, ya khuan. Selama kita langkah dengan keluarga ini Kita datang ke rumah Allah dosa kita diampun tak tahulah masa kita pergi shopping komplet, Tuhan ampunkah dosa kita? Tak tahu. Tak berani, tak berani saya nak pastikan. Tidak ada riwayat yang sah Tak berani nak pastikan. Beruduk. Kita beruduk. Ikhwan, bila kita beruduk, Sayyidina no, Osman, ambil ayak. Osman, ambil ayak. Anda tengok hadis-hadis dalam bulu gul maram, dalam bakuduk. Osman, ambil ayak. Osman tunjuk depan orang ramai Begini Nabi berudu, ha, Nabi beruduq Osman kata macam mana Apa tengok aku basuh tangan Apa tengok aku basuh muka Apa tengok aku sapu kepala Aku basuh kaki Inilah yang aku tengok Uduqnya Nabi Antum buka dalam riyadu salihin Dalam kelebihan uduq Nawawi menghimpulkan adik-adik Sampai dosa kita keluar daripada celah kuku. Dia khabut dosa kita kelak sampai celah kuku Beruduh untuk mendatangi Tuhan Rabbul Alamin Ikhwan mana mungkin anak kita tak teruduh Ikhwan Mana mungkin muka bini kita tak ada yang semayang Ikhwan, mana mungkin Bini kita pakai make up Tak ada jaminan akan diampun dosa Tidak ada riwayat yang sahih dalam bahagian itu Tapi demikianlah Kita menyediakan kosmetik Mulut merah, air sedo Air apa lagi ICT semua kita bagi kat dia. Ke ya Allah, apa dah jadi dengan hidup kita Ikhwan? Ya nampaknya Quran kata kepada kita, nampaknya kata Quran, balhum fi shakki yal'amun. Masih ada keraguan. Masih ada benda tak settle dalam hidup kita. Fortaqib yauma ta'ti sama'u bidukhanim mubin. Aku hantar asap daripada langit. Yang asap itu mubin, semua tengok nampak nyata dia asap. Semua mata tengok Dia asap Semua menyatakan ini azab yang pedih Dan daripada asap itu Maksudnya menanggung musibah Sekolah tutup seminggu Happy ya? Budak-budak happy lah Kata abang tak sekolah Ayah Kalau boleh jerubu tebaik lagi Bagus sebulan tak pergi sekolah. sekolah Aku tak pergi sekolah aku dua orang pelah Dah hang pelan bodoh dia seronok tapi sekolah dia baru tujuh tahun dia baru lapan tahun dia happy cikgu berapa jarak masuk waktu itu kita azar lepas semayang kita bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah khutul iman. kita sanggung sikit majlis ta'lim ta ini kita Uh, tengok sikit ikhwan berkenaan dengan uh, mencetak generasi rabbani mencetak generasi rabbani ikhwan di antara benda yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada mak bapa ialah berlaku adil adil nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis imam bukhari Nabi pesan kepada No'man bin Bashir Nabi kata <tuh> Nabi kata bertakwalah kamu kepada Allah Dan berlaku adilah kepada anak-anak kamu Nabi kata Kepada No'man bin Bashir No'man Bashir datang kat Nabi Dia kata kat Nabi Ya Rasulullah Saya Beli ni kat anak Nabi tanya dia anak ha, apa orang dia kata banyak han beli ni banyak mana dia kata beli satu ha. ada enam orang lagi lima atau apa nak buat ketegak nak membuih seorang ni jadi nak cakap beli kat dia Nabi kata nak takutlah kepada Allah wadilu Wa adil lah di kalangan anak-anak adil di kalangan anak-anak ikhwan, di antara benda yang kita kena adil dengan anak-anak ni, bukan saja soal kasih sayang, tapi lebih daripada itu, kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang saksama kita tahu, Nabi sebut kepada kita, ikhwan, bila kita mati bila kita mati anak Adam mati putih semua habis, kecuali tiga dua, daripada satu daripada tiga itu, berkaitan dengan doa anak-anak, doa anak-anak kepada mak apa? Ya, Walaupun para ulama kita ijma' Ijma' bersetuju Berdasarkan ayat 10 daripada surah Al-Hashar Bahawa doa itu sampai kepada orang mati Daripada orang yang hidup Walaupun dari siapa pun Janji yang berdoa itu orang Islam Yang mati itu orang Islam Doa dia sampai Dan Itulah kita faham daripada salat jenazah Sampai Tetapi ikhwan Anak mendoakan mak dan bapa Dia lain sikit Dia lain sikit Dia punya hibah, dia punya perasaan Yalah kita Ya Allah ampun kalau sahabat saya mati Tapi bila anak kata Ya Allah ni ayah saya ampun kalau dia Dia teringat Jasa, bela, kasih sayang, dukung, salim, pampers, Oh dia teringat Kita dengan kawan taklah sampai salim pampers taklah. Aku cuma takat makan kebab sekali, makan otak-otak sekali. Macam <laughs> tulah. Tapi bila anak-anak dia doakan mak bapak nak wujudkan perasaan perasaan. Pas itu iman Nawawi simpan dalam Riyadhus Salihin dalam bab jenazah bila Nabi sebut dalam hadis Abi Dawud Nabi kata idza salaitumul maid fa akhlisul lahu ad-du'a. Bila kamu sembahyang ke atas mayat kamu kena ikhlaskan doa adalah di muslim nabi sebut tentang 100 orang semaya semায়yayat nabi sebut tentang 40 orang yang semায়yayat yang mereka ini tidak syirik kepada Allah dan ikhlas maka mayat itu mendapat syafaat jadi ikhwan anak-anak ni kita kena adil pasal apa pasal hari kita tua supaya dia belah dekat kita dia sayang dekat kita quran ajak kita wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira jadi antu bayang ni, Pak Hassan apa kena Pak Hassan? kan, Pak Hassan Pak Hassan, anak dia marah dia anak dia marah dia sekali dia buat penampak kat anak dia, katakan itu semua dusta wahai razali <tos> hmm, Pak Hassan buat penampak <tos> hmm. masa tu anak dia razali jadi apa? gangster, Singapura betul sekalai ghazali ada kuasa ada wang bapak boleh buat apa bukan saja roqiah dengan roqiah dengan kaqiah semua jahanam habis dah apa boleh kata anakku sazali masa tu kalau nak bapak asal mati agak-agak ghazali boleh baca doa ke dia kalau baca doa pun ikhwan tamparan tu panas lagi pam kata ghazali kena kena penampak supaya bila hari kita tua hari kita jadi mayat anak-anak kesian dekat ke kita kesian dekat ke kita Quran kata dekat kita ikhwan wabil walidaini ihsana wasahibhuma fid dunya ma'rufa dalam surah luqman dengan mak bapa ini kamu buat ma'ruf dan dengan mak bapa ini kamu kena buat ihsan Ihsan eh, ini bukan kata kita bagi duit ke dia bulan-bulan saja, ikhwan. Ihsan eh, ini more lagi. Dia tinggi lagi. Dia wujud perasaan kesian. Mengenangkan jasa. Dia bukan simpati. Dia kesian. Dia kasih sayang. Dia rahmah. Sampai terfikir, ayah kita dah tua, kena kapal masuk dalam kubur. Apalah nasib dia. Maka anak-anak tak ada tangan. Allahumma'ufirlahu. Ya Allah, kesian belahlah dekat ayah saya. Nabi SAW ketika Nabi jawab soalan perempuan adalah hadis Imam Bukhari Nabi jawab soalan perempuan itu Ya Rasulullah kita ada ada dua anak ada tiga anak kita bela-bela-bela susah payah apa kita dapat ada satu anak bela-bela susah payah apa kita dapat Nabi kata apa di atas penat kita bela anak-anak ni Tuhan hijab kita dengan neraka penat kita bela anak-anak eh kawan penat bela anak ni tahu mana saya anak ramai dua ah. lah big penat kita beli anak ni tak mana ikhan. saya adik beradik sepuluh Pukul saya kawin dua belah saya belah mak saya sepuluh belah mak saya lagi satu tu, tu tujuh ah, ramai tu saya duduk takut lah. bakar tu ada <laughs> kita pun duduk cuak <laughs> Penat ni bila anak dah, anak ikhwan Bila anak kita kecil, ikhwan, dia duduk lari Seronok Seronok, wanak nak balik, nak dukung Nak cum, anak kita menikah besar Penat ni bila, ikhwan Penat ni bila kita nak anak tu jadi macam Kita punya mau Dia ada satu mujahadah. Dia besar, Dia besar, dia besar Dia ada pemikiran, dia ada Penglihatan, dia ada pendengaran Banyak benda datang ke telinga dia ha, Dia mula, masa tu kita penat Kita kalau doa kita ni tumpui, kita akan stop doa. Kata Imam Ibn Qaim dalam kitab dia, ada wa Kalau pedang kita tu tajam, maka masalah dia orang yang pegang pedang tak pandai. Kalau orang yang pegang pedang tu pandai, masalah dia pedang pula tumpui. Maka kita nak cari orang yang pandai pakai pedang, dan pedang dia tajam. Maka kalahlah musuh. Imam Ibn Qaim mengibaratkan doa dengan kita macam tu masalah kita berdoa kadang-kadang tak tahu Antum berapa banyak manusia, masya Allah kalau kita cakap dia jadi topik pula, dia jadi topik masalah kita sangat kita sangat apa? kalau kalulah orang, orang semayang Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi main masjid ni tak ada doa lah. bermaghrib tak doa, insyaAllah tak doa Wirik pula slow Satu Pelik eh? Pasal apa pelik Semua baca doa Sahabat-sahabat semua baca doa Semua wirik Sebab apa Sebab selama ni Kita faham doa ni Orang baca kita amin Kita faham doa macam tu Kalau orang tak baca kita tak amin Maka kita buat decision tak ada doa Just kita punya problem Allah minta kita baca doa antum bila bila nabi ibrahim dah tua dia mengenangkan dakwah dia banyak dakwah dia dahsyat dia kena bakar dalam api keluar balik apa dia baca doa kepada tuhan dia kata rabbi habli minas salihin. inilah doa untuk ibu mengandung tak ada amalan untuk ibu mengandung kecuali doa tak rasa kesek kat perut dia kata tak kalau ada nabi buat buatlah kalau ada, Nabi buatlah. Para ambiak ni, paling pandai didik umat. Bacalah surah as saffat Nabi Ibrahim kena bakar, dia fikir, apa nak jadi? Ya? Maka dia tak ada hatangan. Rabbi, wahai penciptaku, habli, bagilah ke aku, minas salihin, zuri'at yang salih. Baca dua. Tak ada anak lama. Doktor pakar kata, dia nak kata apa, dia punya berapa, ya? dia doktor. Bomo bomo kata tak bolehlah Bomo kata noro ni banyak mambang jaga orang sangat Bomo Komeng lah tu Banyak mambang dia jaga Susah ni Habis ya Quran ajar kita Inna Allah has sami'ud-du'a Inna Allah has sami'ud-du'a Allah dengar doa kita Tuhan yang buat perempuan mandul Jantan mandul Tuhan yang boleh bagi dia ya? berzoryat bukan doktor bukan ubat baiklah ubat apa, apa pun tapi jangan tinggal apa yang asas apa dia rabbi minas habli minas salihin tuhanku berilah kepada aku zuriat yang saleh ibrahim dia minta masa tu dia pun tak tahu nak dapat ismail dengan ishaq kan tapi apa dia minta yang saleh supaya agama yang dia perjuang ni ada pewaris dia Mekah kering Quntang Ibrahim dah baca doa wa min zurriyyati zurriyakum ya Allah. Zurriat dalam bahasa Arab bermakna angkatan di belakang. Lepas kita anak kita, lepas anak kita, lepas cucu kita, lepas cicit kita Itu nama zurriat. Ibrahim dia dengan anak dia saja tapi dia fikir zurriat. Kata para ulama Ibnu Kassih sebut dalam tafsir ya suratul Baqarah wa iz yarafa'u ibrahimul qawaida minal baiti wa ismail berkat ibrahim baca doa ni lah dapatnya muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zurat ibrahim lahir sebaik-baik anbiya Masya Allah lepas tu kita dah kahwin dah kita nak pilih jodoh tak boleh dah kalau berani pilih lah <laughs> kalau berani kalau ada berani saya tak berani lagi kalau ada berani <laughs> kan okay. kita boleh doa kepada Allah zurat kita salih kalau anak kita tak salih doalah kepada cucu kita supaya dia salih kita tengok cucu kita pun macam Batman terbang sana terbang sini malam tak tidur, siang tidur, malam terbang <laughs> kita dapat semua keluar man bad buat macam mana doalah kepada cucu kita punya anak selagi kita tak habis umur ikhwan doa tak habis Antum jangan tak tahu, Ya Khan, betapa doa telah menyelamatkan hidup manusia. Lebih daripada ubat ke, apakah menyelamatkan hidup manusia. Doa telah menyelamatkan hidup manusia. Kerana itu Nabi tak kata ubat ibadah. Kerana itu Nabi tidak kata, makan dekat kayu ibadah. Tapi Nabi kata, Al-du'a huwal ibadah. Ketajaman doa, antara keyakinan kita kepada Allah, dengan permohonan kita yang ikhlas, mengharapkan Tuhan dia seperti pisau yang diasah tajam makbul doa kita di hadapan Allah lepas itu berdoa kepada Allah tak perlu cari makam tak perlu cari keramat tak perlu panggil siapa-siapa hai hey, Tok Syekh tu hai hey, Tok Syekh ni menjelmalah kamu setelah dia menjelma kita kerah terizak lagi dulu, doa nak suruh siapa Allahumma Ya Allah Aku hambamu, kau Tuhan ku tu. Aku yang lemah, kau yang kuat Bantu aku, Ya Allah Bantu aku, Ya Allah Nabi agak macam-macam Maka satu benda yang adil kita kena buat pada anak-anak kita Ya Khoan, kita kena adil Adil apa dia, kita kena sampaikan Satu pendidikan yang sama pada anak-anak kita Dan kita kena tunjuk kasih sayang kita Ke anak-anak dengan pendidikan Kita ubah hidup anak kita Dengan pendidikan Nabi SAW Ikhatul Iman Nabi kita SAW sebut kepada kita dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim Aisyah cerita kat Nabi Datang Aisyah cerita Orang Badui datang kat Nabi Kata Ya Rasulullah Ini berkenaan dengan satu orang nama Akraq bin Habis Akraq bin Habis Mana dia habis itu, ya? Aqra bin Habis namanya. Dia mai kat Nabi. Aisyah ceritalah. Dia tanya kat Nabi, dia kata Rasulullah Rasulullah ni pernah cium anak-anak Cuma anak-anak Nabi jawab Nabi jawab kat dia aku ada anak-anak. Anak perempuan Nabi ada lagi Cucu Nabi ada lagi Nabi tanya kat dia Nabi tanya Hang ada anak ke? Kata saya ada anak Berapa? Anak 10 Okey Hang pernah cum anak Hang? Hmm, dia kata cum Pak dia pak, ni Pak panggil emang huduh belakang. Lompat sini Lompat sini cum Nabi kata pada dia Ikhwan Nabi kata Aku amliku lak annasa allahum min qalbi ar-rahmah min qalbika ar-rahmah nabi kata dia kata kat anak dia dia kata kat nabi dia tak tak boleh lah tak bolehlah dia nak ada kawan-kawan kita kita kata cakap dengan bini kau nah kata ay dengan you ah ayu si abdul aghis jom kita pergi kuliah mamak tu main pulak malam ni bila dia nak main pulak dia main you cuba, cuba. you cuba, cakap are you huh? cuba cakap sekali isteri abang si ada lagi dia kata nak muntah dia main memulai puros-puros <Gun> lah jangan buat pesan tak boleh bini-bini abang dia pun tanya saya buat abang terbiak dengan hari ni kita dah biasa lah kucing kan mak hang kalau orang utara mak hang pak hang mak bang? abang, -abang. <tid> lewat duk maki lah rumah <tid> Tua sikit, toang. Hampir cari toang tak? Kau minta kopi, Bila tak main, What? dia baru buka gelang kopi kot. <tuh> tak pagi. Nabi SAW kata, ikhwan, dia kata, aku tak boleh buat. Aku tak boleh buat. Nabi SAW kata, kalau orang ni tak boleh lemah lembut, tak boleh lemah lembut, Nabi kata, seolah-olah menunjukkan, Allah menarik rahmat daripada hati orang tu. Lepas tu, ikhwan, orang putih ni, orang putih ni, dia tahu pasal ciuman ni Bila? Masa turun ayat Quran La uqsimu bihazal balad Wa antahillum bihazal balad Ini pasal negeri Mekah kan? Kelebihan Mekah Masa tu agak-agak peta dunia Yang tulis Amerika, USA, Britain, UK Masa tu ada lagi di, di, di... Tak, ada. tak ada lagi Tak ada, tak ada lagi Harun Ar Rashid buat jam hantak kepada Kalmak Kalmak kata jangan sentuh ini sihir orang Islam Dark Agile Melayu panggil apa? Dark Agile Zaman gelap Minta maaf lah kalau saya tak boleh ternasib Melayu tu pandai-pandai lah Yang kali main kuliah saya buat dictionary. <stuh> <gulau> orang oh putih ni <gulau> bengong lah kawan dia baru tahu dalam ciuman tu ada kehidupan, dia baru tahu dia dah beranak, anak dia pun dah beranak cucu dia pun dah beranak, dia baru tahu Nabi SAW duduk di kota Mekah Nabi duduk di kota Madinah. dunia punya peta pun tak dan buat lagi Nabi bagi tahu perbanyakkanlah keucupan pada anak-anak kerana dia akan menghubungkan kasih sayang Cuba. Kalau kita kucuk anak hubung kasih sayang, kalau kita kucuk mak je nak. Lah. Tak sayang lah. cuma kita bila dah tua ni, duk pakai gigi palsu, jadi geli tu macam pak hang duk cium, rasa macam ulang lembek eh. <tuh>. Yo wife. Dek kasih sayang. Dek kasih sayang. Nabi puasa, nabi puasa. Nabi puasa. Kita macam bab puasa itu di antara dalil mazhab Abu Hanifah bila mazhab Abu Hanifah dia buat dalil kata isteri sentuh suami isteri sentuh isteri uh, walaupun berlapik ke tak berlapik ke wuduk tak batal di antara dalil dia buat malam dan dalil itu suha Nabi puasa, Nabi nak pergi sembahyang Nabi cum Aisyah Nabi cum Aisyah, cum pipi Aisyah Aisyah terkejut Nabi kata tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan wuduk itu Abu Hanifah ambil dalil tak tak batal yang batal ni dia kata lembap Mazhab Syafi'i mungkin dia letak tawilan kepada hadis tu mungkin pada dia hadis tu tak kuat ataupun pada dia hadis tu khusus untuk nabi aja dekat kita tak boleh alaghul halnya wujud sirah itu wujud nabi nak pergi semayang. nabi cucuk Aisyah Yalah mungkin hari-hari isteri kita nak mai kuliah sekali tak leh kita, bye dan abang pergi dulu, saya yang sikit boleh tak? Abang ni gatal, astaghfirullahaladzim. <laughs> Han kata aku gatal. <laughs> astaghfirullahaladzim. <laughs> mujur aku gatal kat Han. <laughs> ya. Kita, satu benda yang, kan masyarakat Melayu kan, mamak dia korang sikit masyarakat Melayu ni. <laughs> mamak ni dia pegang-pegang, dia suka. <laughs> Mak ni dia bini laki tak pegang dia demam timuram demam kuliah pun tak semangat ha, lama sangat tinggal rumah aja dia gucu macam nak kenal sawan macam lagu tu orang kita ni bila dia tua dia tua dia, tua, dia jalan tak mau pegang tangan dia tak mau kucuk orang Arab mak bapak dia kucuk dai hormat guru dia kucuk dai hormat sebab sujud ni pegang daya ayah dia depan orang ramai dia kucuk oh tanda dia hormat mereka hormat bapa lebih daripada hormat mak. Persitu Quran datang bertubi-tubi bagi tahu jangan lupa jasa mak. Pasal anak ni dia tengok usaha bapa. Besar sikit bapa naik kuda pergi memburu pergi sana pergi sini, mak duduk rumah aje. Masa mak dia bersalin dia dia kecil dia tak nampak. Dia besar dia tengok bapa dia, bapa dia boh dia tiba bau. Kira dia anak bapa. Maka bila dia besar sayang daripada kepada bapa tu lebih maka Nabi SAW bila tengok benda tu Nabi tak apa syak maka Quran turunkan mak kamu mak kamu mak kamu jangan lupa bapa pasal dia tak lupa bapa mak lepas tu pula zaman hari tu kan yang kata mak ni perempuan ni pula Allah macam tulah, macam ni lah jangan bagi muka sangat apa Melayu ada pantun bagi apa apa sambil minta muka tu ada satu pantun Melayu macam bagi muka nak apa kau pula? Oh <SILENCIO> Melayu tak tahu pantun Melayu. Awak <SILENCIO> seorang putih, ha. putih panggil apa? Ha. Bila bagi bagi paha. Bila bagi paha? Ha, Orang bagi betih nak paha. Ha. kalau bagi paha nak betih gila kawan tu. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Adik, ikhotul iman. Orang oh putih baru tahu khazanah-khazanah yang ada dalam hadis Nabi <coughs> sampai dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim Abu Hurairah radhiyallahu an Abu Hurairah akrab lebih habis juga Nabi kata man yarham la yurham Nabi kita siapa yang tak hati sayang nanti Tuhan dia tak hati sayang orang nanti orang pun tak hati sayang dia tu ikhwan dalam hubungan manusia ni benda paling besar adalah sayang Jangan ini hilang Kalau ini hilang Dia susah nak bina balik Anak dah tak sayang pada mak Mak tak sayang pada anak Suami dah tak sayang pada isteri Isteri tak sayang pada suami ikhwan Masya Allah Nak tanam pokok serai pun naik cepat Nak bina balik You nak develop You punya Rahmah ni kasih sayang ni 20 tahun belum tentu dapat dibina Pasal tu agama jaga sangat-sangat kasih sayang ni Maka kita beri benda yang paling kita sayang Pada anak-anak Apa dah Tarbiah yang baik Bagi dia kenal Nabi dia ikhwan. Anak kita selamat ikhwan. Sebab apa? Kita simpan dalam kepala kita Sebagai akhirnya Kita simpan dalam kepala kita Apa kita nak simpan? Ikhwan simpan le Saya simpan Antum simpan dalam kepala kalau kita mati hari ni pun malam ni pun kita mati bukan kitalah kalau sahabat-sahabat mati malam ni pun simpan elok balik mengada Allah dengan simpanan ini apa dia kita nak bagi tahu pada diri kita kita nak beritahu pada anak-anak dan keturunan kita kita kata san sukuang putih sikit eh san san maksud dia anaklah di <laughs> situ saya juga kata san orang orang ini bahasa Urdu, tak? Bahasa orang putih. Sang. Sang maksud anak. Sang. Dengar ala-ala. Dalam hidup kamu, wahai anak aku. Wahai anak ayah. Dalam hidup kamu, kamu takkan jumpa manusia lebih baik daripada Rasulullah. Tidak ada insan lebih saleh daripada Rasulullah. Tidak ada insan lebih warak dari Rasulullah Tidak ada insan lebih bertakwa daripada Rasulullah Tidak ada insan lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Daripada Rasulullah Hai anak ayah Ayah pesan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita Hanya mengikut satu orang Dan orang itu bernama Muhammad Rasulullah Kalaulah ayah mati malam ni wahai anakku Selalulah ayah tutup mata dan besok pagi keikapan dibuat untuk ayah. Ayah tak akan izin keturunan ayah mengenal orang lain lebih daripada dia kena Rasul utusan dia. Di sini ada pendidikan. Di sini ada pelajaran. Di sini ada jalan keselamatan bertemu dengan Allah. Ikhwan, baginda hidup di bumi yang tidak moden seperti kita. Baginda dilahirkan di bumi Mekah dan berhijrah ke bumi Madinah. Tidaklah membangun seperti negara kita tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisytiharkan wahyu daripada langit turun ke bumi bahawa tidak ada insan lebih dia kasih daripada insan ini bahawa manusia tidak akan sampai kepada Tuhan dengan selamat dengan meninggalkan orang ini bahawa Tuhan tidak akan menerima apa ibadat yang kita lakukan kalau tidak kita contoh dan kita teladani insan ini tidak ada manusia yang sampai pada makam ikhlas dan makam penghambaan malekan inilah orangnya anak ayah baik laki-laki, baik perempuan ayah berpesan andai kata kita berpisah tekat malam ni perkara yang ayah wajibkan kepada anak ayah ialah mengenal siapakah insan ini pendidikannya, akhlaknya, kehidupannya akan menyelamatkan seluruh zuriat kita daripada kehancuran yang mendatang zaman-zaman zamannya mendatang adalah zaman zamannya lebih buruk daripada yang telah berjalan kerosakan akan datang lebih teruk daripada kerosakan yang telah kita tengok dengan mata kita tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyempurnakan agama besar ini Di atas insan yang besar ini ikhwan Telah turun ayat yang besar Wa innaka la'ala khuluqil azim Telah turun ayat yang besar Laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah Maka ditutup ke semua pintu dan jalan dalam hidup ini Dibuka hanya satu pintu Pintu yang Muhammad lalui Tidak ada pintu kedua Tidak ada pintu ketiga tidak ada jalan syukat untuk masuk ke dalam syurga Allah. Melekan insan, melekan manusia dan jin. Kena melalui jalan yang telah diterokai dan telah ditempuh oleh insan yang besar ini. Kewajipan kita mendidik anak kita mengenal siapa insan yang agung ini, ya kawan. Kalau kita mati hari ini, ya kawan, Itu benda yang kita nak sampaikan kepada anak kita. Kau belajar tentang semayang. Kau nak belajar macam mana Rasulullah semayang kau belajar bab puasa kau kena bertanya bagaimana Rasulullah bagaimana Rasulullah bagaimana Rasulullah sekumpulan para sahabat datang ke rumah Aisyah bertanya kepada Aisyah kaifa salatun nabi sallallahu alaihi wasallam اذا دخل بيتا bagaimanakah keadaan nabi sembahyang nabi akhlak nabi bila nabi masuk dalam rumah mereka nak bertanya dan nak bertanya dan nak bertanya kenapa ikhwan kita takkan akan berjumpa dengan kebaikan kalau ada satu kebaikan yang dipisahkan dengan Rasulullah itu bukan kebaikan. Tidak ada satu ibadah pun. Kalau dipisah dengan Rasulullah dia bukan ibadah. Insan ini punca segala kebaikan. Meninggalkan insan ini punca segala kehancuran dan keburukan. Demi Allah dunia akan menyaksikan. Orang-orang yang meninggalkan perjalanan Nabi dia akan menangis di hadapan Tuhan pada hari dia balik bertemu dengan Tuhan kita akan pesan pada anak kita ikhwan ya kita akan pesan seperti pokok pisang pesan kepada anak dia Hang pernah dengar riwayat pokok pisang ni tak ada Al-Bukhari lah ke kan Muslim tak ada ni dalam cerita apa nama Hang Nadim ini cerita Hang Nadim tak tahulah riwayat ni apa tak tahulah tapi Hamka mengulang cerita ini dalam buku dia bila pokok pisang ni pokok, pokok pisang ni ikhwan ya pokok pisang eh? dia satu pokok yang unik hang buang tanpa mana dia naik pokok pisang tak payah juri dia naik, naik, naik, naik. dia nak mati dia akan pesan pada anak dia dia kata wahai anak pisang ayah nak pesan mak nak pesan dicampak kamu di bumi keras macam mana pun kamu tebuklah bumi yang keras itu kamu tumbuhlah andai kata kamu dah tumbuh menjadi elok kau keluarkan jantung kau kebagilah manfaat kepada manusia andai kata kau dicantas dan dibuang sebelum kau dicantas dibuang kau tunjuk jantung kau dan buang kau dashahira <tuh syarikat> riwayat siapa saya tak cakap cakaplah <tuh>. pendidikan yang besar ketika nabi yaqub nak tutup mata nabi yaqub kata am kuntum syuhadaa id hadara yaqubal maut ketika Yaakub menghadapi sakaratul maut Yaakub ada anak nama apa ya kawan? Yaakub nama, nama anak Nabi Yaakub? You? Yusuf betul? Nabi Allah Yusuf betul? Yakin? Muqtamad? Nak buat calon hayat? Nabi Yusuf anak bapak Nabi anak Nabi tapi pendidikan <coughs> merusingkan sangat merusingkan panggil anak-anak wahai anakku ma ta'buduna min ba'di anak-anak ayah lepas ayah mati ni hampa nak sembah apa oh dah syaih Allah rezeki Allah ni luas anak kita akan makan rezeki bahagian dia tapi tinggallah pendidikan pada anak-anak kita yang dia kenai ajaran agama dia dan dia kenai Nabi dia ini dia antara amanah ini dia antara bentuk kasih sayang yang kita baca dalam hadis hadis Bukhari ini. Ikhwan semoga Allah merizkikan kepada kita kekuatan, hidayah, kesanggupan, inayah daripada sisi Allah. Untuk kita mendapat semua kebaikan-kebaikan dalam dunia sebelum kita mati bertemu Allah Jalla Insya Allah, ikhwan panjang umum, sihat badan, diberikan kepada kita masa yang lapang. Kita akan sambung lagi pelajaran kita. Kita akan tengok apa lagi Nabi ajak kepada kita. Perkara-perkara yang kita nak sampaikan pada. Pada anak-anak kita. Semoga Allah berkati kita dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shadualla ilaha illa Anta. Astaghfiruka wa atubu ileik. Assalamualaikum.